Великобритания и България вече и формално с подписано споразумение от преди почти месец, 24 октомври 2023 година, са стратегически партньори. Споразумението е такмо за това, за стратегическо партньорство. Какво е значението на този факт? И по други важни актуални въпроси, сега ще разговаряме с негово превъзходителство. Посланника на Великобритания у нас, Робърт Джон Диксън, за право да разчитаме на Гергана Алякова. Добър ден, господин посланник. Добъдем. Бруто. Преди да ви попитам за различните аспекти от споразумението за стратегическо партньорство, знаете ли нещо повече за отвлечения от хутите товарен кораб Galaxy Leader, плаващ под флага на Бахамските острови, част от Commonwealth, според израелските медии е на британска компания, но преотдаден под найем, там не е много ясна собствеността. А вчера българският вътрешен министр в интервю за нова телевизия, днес вече официално и а е на запитване от БНТ, заявиха, че капитанът и още един човек от екипажа може да са българи. Вие знаете ли в Великобритания нещо повече за този отлечен кораб, защото имате опит в Червено море и в Средиземноморието. Благодаря за въпроса. Ситуацията е изключително динамична. Работим с нашите международни партньори по установяване на фактите и вземане на решение какъв отговор на ситуацията да дадем. Но определено всичко е много тревожно напълно сме категорични, че плавателните съдове трябва да могат свободно да плават, спазвайки международното право, а по отношение на насилието от хутите и в Йемен, и извън на страната, ние продължаваме категорично да го заклеймяваме, но, както казах, ситуацията е много динамична и работим съвместно с международните ни партньори за установяване на конкретните факти. Сега един от важните аспекти на това споразумение между Великобритания и България за стратегическо партньорство е отбраната. Дали и доколко темата за сигурността в Черно море и в региона се измества заради проблема в Средиземноморието, войната, Хамас-Израел, ситуацията в Газа, а виждаме сега и проблема в um, водите до Йемен. е много натоварен и динамичен период за партньорството между България и Обединеното кралство. Период много важен, защото ние укрепваме, засилваме нашето партньорство и струничество и го издигаме uh, на стратегическо uh, равнище. По въпроса за сигурността на Черно море. Въпрос много важен. Обединеното кралство оказва широкомасштабна подкрепа на Украина и ние сме твърдо решими, че се продължим да подкрепиме Украина. Не случайно, наш, първото посещение на нашия нов външен министр беше в Одеса, миналата седмица. Обединеното кралство е осигурил 9,3 милиарда лири в подкрепа на Украина. Категорични сме, че сигурността на Черно море е много важен аспект от цялостната картина на отговора на този конфликт. Значението на този регион е особено голямо и знаем, че по отношение на доставките на зърнени култури от Украина има световно значение. Само за месец Русия унищожи 280 хиляди тона жив култури достатъчно да изхрани милиони и половина хора с продължение на една година. Ето защо сигурността на Черно море и сигурността на доставките на житни култури са от особено значение. Ето защо британският външедминистр посети Украина в този първи етап след стъпането в въждност. Сега ние знаем, че сме в тясно сътрудничество по отношение на отбраната но това ново стратегическо партньорство казва че това сътрудничество ще бъде надградено. Затова е интересно дали се планират действия подобни на това, което правите съвместно с Полша, а именно британска оръжейна компания произвежда ракети за полската система за противовъздушна отбрана от съвсем ново поколение. Една доста сериозно финансово обезпечена всъщност сделка so aspect of that Работим заедно по въпросите на отбраната и сигурността. И това е много съществена част от партньорство между България и Обединеното кралство. Ние увеличаваме амбициите си е, чрез това стратегическо партньорство. Ние вече си сътрудничим тясно по обучения, по оперативна съвместимост, подкрепа на модернизацията на българските вооружени сили. Но искаме да ту развием това механизм, сътрудничество. Пори на стратегическото партньорство ще има подкрепа за доставки в сферата на отбраната, защото нашата отбранителна промишленост е изключително добра и много се радваме, че държави като Полша се възползват мащабно от способностите на Обиненото кралство, които те може да предложи в подкрепа. Сега, докато говорим за сигурност и отбрана, няма как да обиколим въпроса за действията срещу компании и лица за обикалящи санкциите срещу Русия на територията на Великобритания. Какво се случва в това отношение? Единеното кралство отдавна работи съвместно с нашите международни партньори С, също и в рамките на G7 за налагане на санкции на руски лица и компании по цял свят, в кралство и навсякъде, за да може натискът да бъде максимално силен натискът срещу Кремл заради незаконното на нахлуване в Украина. Обявихме сериозен пакет от допълнителни санкции и ще продължим да работим съвместно с нашите партньори за оказване на този натиск. А в този контекст ли попада и делото срещу петмата българи обвинени в шпионаж в полза на Русия? Това е висящо дело, което в момента британските съдилища разглеждат, така че има ограничения на това, което мога да коментирам по това съдебно производство. Да, петима български граждани са обвинени в заговор да, да извършват шпионска дейност по нашия закон за британските тайни. Важното е, че България и Винното кралство работят съвместно. Важно е това сътрудничество стъпента, в степента в което и двете страни са изправени пред връждемни действия от страна на Русия и ето защо е важно да разширим съвместо изтрудничество по линия и на стратегическото партньорство. Вие казвате деликатно че работят съвместно службите, а, но все пак а, ми се струва важно да изясним фактът, че има подобно дело и че има а, българи обвинени в шпионаж полза на Русия. Помрачава ли партньорството България Великобритания по някакъв начин? Ми се опоставя въпроса за това до каква степен през български граждани на територията на Великобритания може да пробие някакъв вид друго външно влияние, руско включително. Вместо so да помрачава, вгорчава партньорството между нашите страни, бих казал, че предизвикателството пред двете ни страни от а, руските враждебни действия доказва значението на нашата съвместна работа. А, изважда на план значението на сътрудничеството ни, включително при борба с връждебни действия на Русия и България в кралство. Това е предизвикателство, пред което сме изправени като съюзници, като партньори, като приятели. Сега а, любопитно е да разберат нашите слушатели каква е разликата между близко партньорство, какъвто е термина в, в, в, в предишните предишното споразумение, и стратегическо партньорство. Отношенията на България-Уненото кралство са дългогодишни. Използваме израза стратегическо партньорство, съвсем предумишлено и с цел, защото това е партньорство, което се е развило, но искаме да го изведем на по-високо равнище. Това е амбиция съвместна и даже и на българските ни партньори. Това е партньорство между равнопоставени и субекти, които работят по отбрана, сигурност, миграция, иновации. Един отличен пример в тази посока е факта, че нашия министр по иммиграцията посети България, беше на капитана Андреево и подписа с българските партньори съвместно и декларация за сътрудничество по незаконната миграция. И обяви следващия пакет на Обединеното кралство, с който ще подкрепим българските митници Българската гранична полиция. Ето така изглежда това, това, представлява стратегическото партньорство, да работим съвместно по тези съществени предизвикателства. А всъщност колко от страните на Европейския съюз са, са сключили подобно споразумение за стратегическо партньорство вече с Великобритания? Има различни формати на сътрудничество, в региона имаме между 15 и 16 такива споразумения с нашите европейски партньори, но те са различни, различна обхвата им, различен е контекста, различна е амбицията. UK, Bulgaria, това, което бих могъл да кажа за стратегическото партньорство между България и Обненото кралство е, че амбицията и от двете страни е ясна това партньорство да се разраства. Така че това е една от най-развитите на най-високо ниво версии на сътрудничество с европейски партньори. Сега една от важните теми в това партньорство е образованието. Разбрахме, че това споразумение ще улеснява достъпа на студентите в България до британско висше образование и чрез създаването на двойни и съвместни програми в България. От вице-премьера и министра на външните работи Мария Габриел чухме, че се очаква активизиране на съвместната работа и в рамките на програмата Хоризонт Европа. Какво а, конкретно означава а, това партньорство за българските студенти във Великобритания? Те ще могат ли да се възползват от заеми и такси както преди? И да бъдем откровени както преди Брекзит? Най-напред, нека кажа, че изключително много се радваме, че обреното кралство отново участва в програмата Хоризонт, което е много важно, защото 50% от всички български програми по Хоризонт имат британ... британски партньори. И следователски институти, университети в Объненото кралство. Така че това е много съществен елемент на нашето научно сътрудничество. Стратегическото партньорство залага нашата амбиция да разширим партньорството си в сферата на транснационалното образование. Той има за цел да позволи на българските студенти да учат и да получават британско образователна степен в България. български учебни заведения. Т.е. това са партньорства между нашите университети. Положителните неща и преимущества за студентите са, че получават британска диплома, която е много ценена по цял свят, а им е по-ефтино, защото учат в България. Дългосрочно ползата за България е, че тези студенти е, са по достанат да останат на българския пазар, защото всички знаем какъв проблем е изтичането на мозъци. Сега по отношение на бизнеса, също това е да. доста любопитно. Каква ще е разликата между а, изтичане на мозъци, улесняване на достъп до британски, до, до, до британския пазар, на компании, вероятно а, и в така най-бързо развиващите се сфери, и в IT-индустрията, как ще се гарантира, че всъщност няма да бъдат стимулирани български предприемачи на практика да, да търсят реализацията си на британския пазар в майсто на българския? чудесен въпрос, наистина. Как да се справим с това предизвикателство, с загуба на умения, на способни служители, като същевременно подкрепяме растежа и економическото партньорство? Мисля, че е, всички за всем основателно сме разтревожени от загубата на умения. В контекста на иновациите се опитваме да направим нещо, доста различно. България, особено София, но и в други части на страната, Техническа, технологичната и иновативна економика се разраства изключително бързо. И това напълно съответства на позицията на Огъненото красно като водеща дестинация дефина, за финансиране за технологичната индустрия. Когато се създават такива хъбове, центрове, а, помага на българските предприемащи, и да си партнират с британски инвестиции и умения. Това е един различен начин за постигане на растеж и доступ до възможности. И, ам... Справяме се с проблем с тичането на мозъци чрез такива партньорства. Ако ви разбирам правилно, да си представим британски инвестиции, примерно в а, българската IT-индустрия, по подобие на а, партньорство между британски университети и български университети за дипломи и сертификация на образованието в България. Нещо такова ли предвиждате и за бизнеса? Концепцията за партньорството обхваща и двата вида дейност. Това, което се опитваме да постигнем в технологичния сектор е да осигурим един трамплин за българските компании в нашата страна, да дойдат в обвиненото красо, да се срещнат с инвеститори, партньори, да имат достъп до на, от най-големите в света и сигурно в Европа дестинации за високите технологии. И чрез Вънното краство те могат да стъпят на глобалния пазар. И нашето партньорство именно залага това в най-важния си аспект. Искам и се на финала на нашия разговор да ви помоля да споделите вашия поглед а, и защо поглед от откъм Великобритания към процесите в България, защото ние виждаме, че в момента правителството виси на конеца на един форум за ВОТА, като даже партиите, които са внесли ВОТА, са тези, които отсъстват. А, как гледате на това, което много анализатори, но и обикновените хора в България виждат в момента като някакво състезание, кой е повече евроатлантик и то измеждопартиите, които подкрепят това правителство, прехвърчат подобни искри, съревнованието кой е по-суров към руския патролен бизнес у нас, например, и заобщо как изглежда това противоборство отвън? Интересно ли вие? Винаги съм особено предпредлив, когато обсъждам обратите на вътрешната политика. Самата нашата страна доста политически драми преживя през последните няколко години. Това, което бих казал като приятел, като съюзник е, че е необходимо стабилно правителство, което изпълнява задачите на България, по справане с националните, регионалните и глобалните предизвикателства. Такова предизвикателство е много важно, независимо ли става въпрос за реформи, зависимост от руски суровини и горива, борба с миграцията, борба с за... проблемите в заедостта. Това е много важно и по всички тези въпроси България има стабилен партньор в наше лице. На тази среща на лидера на Гер Бойко Борисов с европейски посланици а бяхте ли или тя беше само в формат Европейски съюз? Защото това е срещата, с която той извини отсъствието си по време на гласуването на ВОТА. Uh, so Europe. Мисля, че а това беше среща, само, среща да. само на посланици на Режавия Добре, питам дали Не съм участвал в тези среща. Да, питам дали най била в такъв uh, евроатлантически вариант. Uh, и още нещо, което не бива да забравяме. Паралелните санкции, които Великобритания наложи заедно с тези на Съединените щати по глобалния антикорупционен пакет закона Магницки, но и вашия собствен, на български бизнес лица, нека да кажем, че някой от тях сега са в първите редици на евроатлантизма, включително една ключова фигура, или поне фигура, която се опитва да играе ключова роля, като Делян Певски в парламента, санкциониран и от Великобритания. А в предишното ни интервю в Хоризонт До обед казахте, че корупцията в България застрашава преди всичко българите и подкопава институциите. и отваря вратите за злонамерена намеса. Продължавате ли да държите на тези санкции? So, Обединеното кралство да сложи в списъка на санкционирани лица по нашия механизъм за глобална борба с корупцията. Ние обстойно обсъдихме този въпрос. Корупцията лишава жертвите. В този случай това са обикнаните българи от ресурси, които са им необходими за на училища, на пътища, за економически растеж всички тези Важни неща. Освен това, корупцията отслабва институциите и е благоприятна за враждебни действия на други страни. Поговорихме за а, такава дейност. Корупцията прави обществата уязвима, уязвими за връждебна намеса. Бробата с корупцията, укрепването на върховенство на правото са много важни елементи от затвърждаване на европейската ориентация на страната и Нашата страна ще продължи да ви подкрепя като приятел и съюзник в това усилие. Много ви благодаря, Робърт Диксън, негово превъзходителство Робърт Диксън, посланник на Великобритания у нас. Благодаря и за правода на Гергана Алякова, поглед към вече стратегическото партньорство между двете ни страни.